la microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea I-209 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. De o bună bucată de vreme, noi ne îndeletnicim cu citirea cuvântului lui Dumnezeu respectiv a noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, verset cu verset, citire urmată de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului nicuriță. Aceste cugetări, aceste meditații au fost prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați Sub forma de programe câte 30 de minute, așa cum este și cel de astăzi Cu ocazia lecțiunii de astăzi ne vom începe meditațiile în jurul versetului 5 al Evangheliei după Ioan capitolului 19 Numai înainte însă de a avea obișnuitul nostru aperitiv pentru lecțiunea de astăzi am ales să citesc o întâmplare foarte interesantă și mișcătoare sub titlul Crăciunul unui condamnat. Era în seara Crăciunului. Directorul închisorii din orașul M se ducea acasă cu multe pachete în mâini pentru mica sa copilă. Frigul era atât de puternic încât omul nostru ridică gulerul paltonului. La adăpostul unui zid o copilă, prost îmbrăcată, cu haină subțire, cu picioarele aproape goale, în niște ghete uzate, se ascundea, strângând în brațe un mic pachet. Directorul iuțipa și, dar copila alergă după el. Ce vrei tu?" întrebă directorul. Domnule, dumneavoastră sunteți comandantul închisorii?" Da, dar ce e cu tine? De ce nu ești acasă la ora aceasta?" Domnule, eu nu am casă. Mama mea a murit acum 15 zile." Și înainte de moarte mi-a spus că tata, pe nume T.J. se află în închisoare, v-aș mult să îmi înghăduiți să-l văd și să-i dau acest cadou. Nu, nu, nu, astăzi în niciun caz. T.J., un ucigaș, era cunoscut ca unul din cei mai vicioși deținuți ai închisorii. Era condamnat la închisoare pe viață. Fetița însă stărui trăgând pe director de palton, Vă rog foarte mult, domnule, dacă eu aș fi la dumneavoastră cea mai mică, iar dumneavoastră ați fi în închisoare și dacă ar fi Crăciunul, spuneți-mi, n -a zice, da? La auzul acestor cuvinte, omul simți că îi se ridică un nod în gât. Se opri, luă copila de mână, o conduse în biroul său și trimise să fie adus deținutul de la celula numărul 37. Ce e cu tine aici? De ce ai venit? întoarci te acasă la maică ta!" Mama a murit acum 15 zile. Înainte de moarte, i-am rugat să am grijă de frățiorul cel mic pe care îl iubea mult și tot așa să am și de tine, dragă tată. Și spunând aceasta, copila izbucni înblâns, adăugând. Micul meu frățior a murit și el, iar eu am venit să te văd, tată, și să-ți aduc un cadou." Fetița a desfăcut pachetul pe care îl ținuse strâns în mâinile ei și, scoțând din el o buclă de păr de culoare blondă, zise – Am tăiat-o din capul micului meu frățior înainte de a-l duce la cimitir. Deținutul izbucni în plâns. Tot așa și directorul care se retrase pe nesimțite. Când se întoarse văzu că deținutul ținea fata pe genunchi, apoi se ridică. Domnule director, spuse el scoțându-și haina de ocnaș, îngăduiți-mi să o dau fetiței în loc de palton. Vă făgăduiesc să fiu de azi înainte un om. Directorul însă nu îi îngădui, ci luă copila de mână și o duse la el acasă. Aici i-a rămase mai mulți ani, având ocazia să-l cunoască pe Iisus ca mântuitor. TJ, tatăl ei, se converti și el, devenind un om nou. Lucrarea lui Dumnezeu în sufletului a fost astfel că directorul a putut să ceară și să obțină grațierea lui. Istorisirea aceasta, dragii mei, ne arată cum bunul păstor a căutat oaia pierdută și a adus-o în staulul său. Tot așa ne caută pe fiecare dintre noi, pe noi cei care ascultăm aceste programe și care încă nu am venit la el și nu l-am primit ca domn, ca mântuitor și ca stăpân al vieților noastre. Iată că pentru unii a costat foarte mult găsirea mântuitorului, cum a fost cazul și acestui tată tiran care și-a distrus familia. Așa preț mare a trebuit să plătească el pentru ca în final să-și găsească mântuitorul. Dragul meu ascultător, nu aștepta ca Dumnezeu să te treacă prin împrejurări atât de groaznice, atât de întunecoase, atât de tulburătoare, și abia acolo la căpătâiul unei soții moarte al unui copil îngropat să ajungi să-l cunoști pe Mântuitorul fă bine și întoarce-te de astăzi dacă nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al vieții tale prin pocăință dacă nu ai primit apoi Duhul Său cel sfânt ca să trăiești o viață nouă fă lucrul acesta acum cât încă te caută și ești în condiții nu așa de nenorocite cum a fost omul acela dacă nu să știi, dacă Dumnezeu te vrea neapărat să-ți dea fericirea veșnică Și este gelos pentru binele tău veșnic Te va trece, dacă ții neapărat și pe tine prin tulburări așa de marca pe omul acesta Numai ca să-ți dea viața veșnică Doamne Dumnezeule Tată Ceresc Te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului de astăzi Bătând la ușa inimii fiecăruia dintre noi Aceia dintre noi care nu te-au primit încă ca domn și mântuitor nu s-au pocăit ca să trăiască o viață nouă prin tine ajută-le te rugăm acum să înțeleagă lucrul acesta și să ți deschidă până încă nu este prea târziu iar toți ceilalți care prin harul și mila ta te-am primit deja ca mântuitor dar nu te-am lăsat să stăpânești în viețile noastre Ci trăim mai departe după îndemnurile noastre și ale lumii Convinge-ne, te rugăm și pe noi de data aceasta Să renunțăm la noi înșine Și de dragoste pentru Domnul Isus Hristos Care a făcut totul pentru noi și a murit pentru noi Să primim și noi să murim față de pretențiile noastre Față de tot ce nostru Și să trăim pentru tine de acum și în toți vecii Amin Cerul de pământ Nu uita, nu uita Azi e mântuirea ta la a pus, l-a pus tău fi ne apropiem acum, iubiți ascultători, de versetul 5 al Evangheliei după Ioan, capitolul 19, unde astfel citim. Iisus a ieșit deci afară, purtând cu cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. De să mai amintim, ne aflăm în împrejurarea în care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, a fost dat la moarte pentru ca eu și tu și noi toți oamenii să avem parte de mântuirea veșnică a Lui Dumnezeu. După cum înțelegem de aici, acesta este singurul fel de a ieși afară din felul de a fi al lumii și anume, purtând cu luna de spini. asta e ce ne dă lumea, bagiocura. acesta e singurul fel în care suntem scoși afară din sinagogile iudeilor, purtând cu nuna de spini. Acesta este singurul fel în care te scot afară mai mari lumii, mai ales ai lumii religioase, purtând cu nuna de spini, adică să te bagiocorească toți. Dar, dragul meu, fii fericit, tu, urmașul lui Hristos, prin aceasta te asemeni cu Mântuitorul tău, care a ieșit afară purtând cu luna de spini. Iată, spune Pilat: Vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Isus a ieșit deci afară purtând cu luna de spini. Nu avea nicio vină, Isus, dar avea cu nună de spini pe cap, braț de adânci pe spate de la biciul cu plumb și fața umflată și învinețită de pumnii și palmele primite de la ostașii călăi, care s-au distrat în voie, bătând și bagiocorind pe marele nevinovat. În lume, Iisus astăzi este la fel. Ieri, astăzi și până în ziua când El va veni ca împărat slăvit, va fi mereu bagiocorit, va fi arătat cu mâna și va fi înjosit, adică toți cei care sunt urmași ai Lui, vor fi tratați în același fel Cum a fost și el După ce Pilat a socotit Că biciuirea nevinovatului Isus S-a isprăvit Și văzându-l împodobit În bagiocură ca pe un împărat I-a venit gândul să-l scoată În înfățișarea aceasta jalnică Înaintea poporului Poate că vor fi scârbiți Gândea el De felul cum s-au purtat ostașii Cu acest învinuit Poate vor simți milă pentru el Și vor cere să-i dea drumul au ieșit de ce afară unul lângă altul, Pilat, puternicul dregător și Isus, așa zisul făcător de rele, de care cerea mai mare mila. Într-adevăr, tabloul acesta a fost arătat cu sute de ani înainte de prorocul Isaia când zicea în Isaia 53, versetele 2 și 3 N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Dacă gândul lui Pilat era ca să dea drumul lui Iisus, apoi gândul preoților, cărturarilor și al fariseilor era ca Iisus să fie osândit la moarte. Ura religioasă nu umblă cu jumătăți de măsură. Cine crede așa se înșeală amarnic Iată omul a strigat Pilat Ce bogăție de gânduri cuprinde acest cuvânt spus de Pilat Nu de la el l-a spus Așa cum nici Caiafa n-a spus de la el cuvântul Este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod Și să nu piară tot neamul Ci Dumnezeu a rânduit să vorbească așa Iată omul. Isus era, prin Har, omul făcut mai prejos decât îngerii din pricina pătimirii morții. Era omul sfaturilor lui Dumnezeu, care înfățișa pe omul pierdut, vinovat, entinat sub judecata lui Dumnezeu. Era omul gata de jertfă ca să pună capăt omului în Adam și să-l așeze din nou în fața lui Dumnezeu prin învierea și înălțarea sa. Prin fiul omului pe care îl privește Dumnezeu Înțelegem întrebarea prorocilor Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el Sau fiul omului ca să-l cercetezi? Iată omul! Iată ce poate face păcatul din om Îl zdrențuiește Așa apărea Domnul Isus, Era zdrențuit în urma vieciuirii În starea aceasta zdrențuită Mântuitorul mergea la moarte ca miel de jertfă. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, striga Ioan Botezătorul în Ioan 1 cu 29. Iată omul. În limba grecească vrea să spună iată antroposul, adică acela care îi privește în sus. asta e calea pe pământ a tuturor acelora care îi privesc în sus care umblă după lucrurile de sus și care se gândesc la lucrurile de sus. Dar nu vă temeți. Voi care ați devenit oameni cu adevărat, adică antropos, după modelul lui Isus, voi care priviți în sus, aveți nădejdea lui Isus. Voi este păstrată slava de care se bucură el acum în ceruri. De la Pilat ne s-au păstrat două predici despre Domnul Isus. Amândouă sunt foarte scurte, dar vrednice de luat ca model, fiindcă ele merg drept la țintă. De fiecare dată El zice Iată, și toate privirile se îndreaptă spre Isus: Iată omul, Iată împăratul vostru. Iată omul. Da, Isus este omul durerii pentru tine și pentru mine, dragul meu, ca prin suferința și moartea Lui. Eu și tu să fim mântuiți Să-L privim, să-L privesc Privește-L și privește-L și tu În el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii Toate comorile înțelepciunii și ale științei În el se află și se arată toată dragostea lui Dumnezeu El este singura temelie a nădejilor noastre E singurul izvor al mântuirii noastre el este cel din născut al lui Dumnezeu, fiul său unic, chipul persoanei sale. El este înlocuitorul meu și înlocuitorul tău, răscumpărătorul meu și răscumpărătorul tău, mielul lui Dumnezeu fără cosuri și fără pată, care ridică păcatul meu, păcatul tău și al lumii întregi. Privește-l că suferința sa este aceea care îți descopere adâncimea dragostei sale, care te învață răbdarea, Blândețea și repădarea de sine Privește-l și rușinează-te De plângerile, nemulțumirile Și dorințele tale de răzbunare De pisma, gelozia Și pofta pe care le hrănești Privește-l și învață să-l iubești Să-i te închini și să-l iei ca model Slăvit să fie numele lui Amin În continuare la versetul 6 din Ioan 19 Ni se spun următoarele când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige. Răstignește-l, răstignește-l. Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, că ce nu găsesc nici o vină în el. Dragii mei, așa a fost atunci, așa este și astăzi. Preoții cei mai de seamă, adică toți cei care sunt mai mari în partidele religioase, n-au nevoie de Isus de ferul său de a fi. Și ei se tulbură atunci când îl văd Un Isus care nu binecuvântează partidele Adică Duhul de partidă Și niciun fel de despărțire din lumea păcatului Cum să fie primit pe pământ? Un Isus care vrea să aducă starea de cer în inimile oamenilor Cum să fie lăsat în pace jos aici în lumea? Preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige Răstignește-l! Răstignește-l Astfel de glasiu se aud foarte des și în foarte multe locuri Se pot auzi în familie De cele mai multe ori împotrivirea față de Domnul sus, Adică împotrivirea față de traiul pe care l-a trăit el Începe chiar din familie Se pot auzi apoi în cultul religios care apără lucrurile Pe care Domnul nu le încuvințează Însă mărturia lor este rea, iar a mea, dacă sunt și rămân credincioși mântuirului meu, mântuitorului meu după cuvântului scris, este bună. Aceste glasuri se pot auzi și în lumea cărților. Există o știință care cercetează universul întreg și nu găsește nicăieri pe Dumnezeu. Există o filozofie care sapă adânc în om și nu găsește nicăieri Duhul. Există multă poezie otrăvită de îndoieli și de tăgăduiri. Într-adevăr, pretutindeni sunt multe glasuri împotriva Domnului Isus. Cu toate acestea, El ne poate da putere să stăm lângă El, în El, în ceea ce este El, așa cum ni se arată la 1 Ioan 2,6. cât de mari ar fi împotrivirile și prigonirile din partea lumii, să rămânem liniștiți și de plin încrezători. Că Domnul Iisus, adevărul său, va birui. Calea crucii este calea pe care trebuie să mergem acum pe pământ, dar aceasta este singura cale care ne duce la învierea cea slăvită. Pilat le-a zis deci, luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu găsesc nicio vină în el. De multe ori a zis Pilat această vorbă, dar n-a rămas tatornic în adevărul ei. Atunci am folos de pe urma adevărului, când îl primesc așa cum este și rămân statornic în el, când îl mărturisesc apoi cu putere pretutindeni prin vorbele, dar mai ales prin viața mea. Altfel, totul este zadarnic. Nu părerile mele bune despre Isus, despre adevărul său mă mântuie, ci primirea lui faptică, primirea lui ca stăpân al vieții mele ferice de cine nu găsește nicio pricină de potignire în Isus și îl urmează cu credincioșie până la moarte. În versetul următor la versetul 7 din Ioan 19 ni se face cunoscut că iudeii i-au răspuns i-au răspuns lui Pilat. Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Cât de stăruitori erau iudeii pentru apărarea cauzei lor, neamului și religiei lor. Ei foloseau toate mijloacele ca să-și atingă scopul. Foloseau numele lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, numele cezarului, minciuni de tot felul și orice altceva, numai să-și vadă scopul împlinit. Suntem noi oare tot așa destăruitori pentru apărarea cauzei Domnului Isus, pentru a lui de a fi cum a fost el? Pentru apărarea trupului său să ne cercetăm adânc și să nu ne dăm odihnă până când nu îndreptăm lucrurile Să privim de sus în jos, adică dinspre cer înspre pământ, din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu înspre noi și nu invers Abia atunci vom înțelege bine adevărul Iudeii i-au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Locul din scriptură la care se referă iudeii se află în Cartea Levitic, capitolul 24, versetul 16, unde citim. Cine va blestema numele Domnului va fi pedepsit cu moartea. Toată adunarea să-L cu pietre. Fie străini, fie băștinaș să moară pentru că a hulit numele lui Dumnezeu. Încheia citatul. Iudeii însă au citat textul scripturii la fel ca și satana, numai câte ceva din adevăr, dar nu tot adevărul, pentru ca să leasă lor bine planul. Cine ia din scriptură numai frânturi ca să le brodeze pe țesătura concepției a învățăturii sale, acela este un urmaș credincios al deavolului care ia textul scripturii și îl potrivește, scoțând și adăugând, după interesul lui. Cuvântul diavol este alcătuit din două cuvinte grecești, dia și al doilea bolos, ceea ce înseamnă cel care aruncă în două părți, adică și înspre adevăr și înspre minciună. Iudeii căutau cu stăruință texte din Sfânta Scriptură ca să poată învinui pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu și apoi să-și facă treaba lor să-L la moarte. Și fiindcă nu găseau asemenea texte, stricau scriptura prin scoatere sau adăugare la texturi ei. Se foloseau de orice mijloc, așa cum s-a arătat, numai ca să scape de omul care îi deranja în planul și rânduia la lor. Lumea, și mai ales lumea religioasă, nu poate suferi pe Fiul lui Dumnezeu Și pe toți cei care fac parte din trupul lui Hristos Pentru că Fiul lui Dumnezeu aduce un alt înțeles vieții Aduce legea Duhului de viață din Romani 8 cu 2 Pe care Dumnezeu a pus-o în primul om Adam Și din pricina neascultării a pierdut-o Domnul Iisus aduce o nouă rânduială Rânduiala cerească a împărăției lui Dumnezeu Care nu seamănă în nimic Curând, la împărățiilor și sectelor și cultelor creștine de pe pământ. Iudeii au răspuns: Noi avem o lege, și după legea aceasta, el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu. În religia evrească din vremea aceea erau multe lucruri drepte și frumoase, dar vai, numai scrise, nu și trăite. Regulile în vigoare pentru cercetarea unui om învinuit erau umane. Spre exemplu, acuzatul trebuia privit ca nevinovat până în clipa când se dădea sentința. Legea glăsuia că sinedriul exista pentru a salva vieți, nu pentru a le distruge. Când un acuzat era dus înaintea soborului, era de datoria președintelui să se atragă de la început luarea a martorilor că viața omenească este un lucru nespus de valoros, așa fel ca să nu se uite nimic care ar putea fi în favoarea acuzatului. Era numit un avocat care trebuia să vegheze să se facă tot ce era cu putință pentru achitarea învinuitului. Apoi trebuia să se dea toată libertatea pentru aducerea dovezilor care îl ajutau pe învinuit și niciun membru al tribunalului care a vorbit pentru achitare nu se mai putea răzgândi să voteze pentru condamnare. Sentința de achitare putea fi dată imediat pe când cea de o numai după o chipzuință de o zi. Cercetarea unui acuzat nu se putea face în cursul nopții. Judecătorii care rosteau o sentință de moarte trebuiau să postească o zi înainte de a o rosti. În Talmud scrie Un sinedriu care execută un om în șapte ani Este numit distrugător Un rabin evreu adăuga părerea sa Chiar dacă execută un om în 70 de ani Iată deci cu câtă grijă era tratată viața unui om În adevărata lege a Talmudului Da, aceste reguli erau foarte frumoase dar nu s-a ținut seama de niciuna din ele la judecarea Fiului Lui Dumnezeu a Domnului Iisus. Vedeți dumneavoastră, pentru fiului Lui Dumnezeu nu sunt legi de apărare în lumea păcatului. Iudeii i-au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul Lui Dumnezeu. Luată în înțeles duhovnicesc, aceasta este condiția ca să poți deveni fiul lui Dumnezeu, adică să mori față de lume, față de felul ei de a trăi. Dacă ești cu adevărat mort, lumea nu te mai poate suporta în mijlocul ei. Cum să suporte un cadavru? Într-adevăr, cum să poți să fii suportat în lumea aceasta față de care ești mort, adică? Nu mai trăiești deloc cum trăiesc oamenii, ci trăiești după niște legi și el ale cerului. Cum să poți să fii îngăduit și acceptat de împăratul lumii acestea care este dușmanul de moarte al Domnului Hristos? El, cel care a infiltrat pe preoții cei mai de seamă și pe toți ceilalți să-L dea la moarte pe Hristos? Cum poți să fii acceptat în lumea aceasta să trăiești felul de viață al celui care a murit față de lumea aceasta? așa este. Toți aceia care trăiesc felul de viață a lui Hristos după rânduielile cerului sunt socotiți ca niște morți față de lumea aceasta și cum noi nu putem fizic vorbind să stăm lângă un cadavru, tot așa lumea aceasta nu suportă pe unul care este mort față de ea și trăiește după regulile și rânduielile cerești. Doamne Dumnezeule Tată Ceres spăne harul și nouă ca prin Domnul Iisus Hristos să trăim cât mai deplin morți față de noi înșine și față de lume și să trăim vii pentru tine Iubiți ascultători, la punctul acesta aducem la cunoștință încheierea programului I209 Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii vecilor Amin Ție, Isus Ție mă-nchin, Ție mă-nchin, Ție mă tu Cum ești iubirea Tu pe de plin, Tu pe de plin, Tu pe deprin. Dragostea ta M-a prins, Isus, Și cu tine în cere Pentru veci m-a dus. Dragostea Mi-a o ta și în adâncul meu Pentru veci am pus. Ție, Iisuse, Ție-ți slujesc, Ție-ți slujesc, Ție-ți slujesc, Cum ești viața, Mult te doresc, Mult te doresc, Mult te doresc, Dragostea, All